Дорожка балансуючи по ковзкій від водяної пороші палубі. Перед тим, як спуститися в каюту, стоїмо якийсь час перед люком, наслухаючи височинь. Там у горі повно вітру, хмари біжать низько хоча між їхнім ошматтям час від часу ненадовго відкриваються зоряні ями неба. Може, завтра стане на годині. Ось так задерши голови стоїмо, нічого над нами, крім шуму вітру. І раптом десь із-за хмар тужний, органний поклик журавлиного ключа. Ми переглянулись. Ява? Чи дійсність? Курликнуло, чи нам тільки вчулося, витворилося із вітру. Але ж ні знову озвалося із високості, чимось щемливим відгукнулося в душі. Десь я читав, що летять вони вдень і вночі без передишки, без єдиної зупинки. Лягає мені на плече Петрова рука. Така витривалість. Невже це можливо? І що вони вкладають у свій поклик? Може, і птахам нелегко дається розлука з місцями, де вони бачили весну, озера, квітучі луги? Слухаємось у небо ще і ще. Але там один лише вітер. Внизу за бортом грізно вирує нічний океан. «Ну ж, землячок у тебе!» – докоряє мені Петро, коли ми опиняємось у себе в каюті. «Справді з категорії правнуків поганих. Де вони такі беруться у нашу найкращу епоху?» «Що вдієш, однакашник мій університетський?» Кілька років терся біля Яворницького Коли цей наш В'ячеслав Ортодоксович стугав свою дисертацію, Уяви собі, з уст його не сходило ім'я професора Тоді вже академіка Яворницького На правах учня досить вільно Черпав він із праць свого вчителя Власне, тоді вже замовчуваних «І черпав, звісно, безпосилання джерела», – догадується Петро. Звичайно. Цитував цілими блоками, тільки в лапки забував брати. А коли згодом зайшлось про те, щоб чіпляти ізми на Яворницького, Душка В'ячеслав виявився чи не одним із перших. Добре, що вчений тоді не міг уже бачити його на трибуні, Старий на той час майже зовсім осліп. Довго мовчить мій Сябро. І це ми, люди, каже нарешті, захищаємо дисертації, навчаємо інших і такі. Колись Яворницький, пам'ятаю, казав. Усі ми, люди, народжуємось прекрасними. Так-так, прекрасними. Але звідки беруться потім такі потвори, як відступник Ярема Вишневецький, чи Піп Гапон, чи той же Махно? Звідки виростає нещитель, перевертень, покруч, забудь батько і забудь мати?» Йому це коштувало страждань. «А від себе я міг би ще додати і таке, друже Петре, чому навіть два генії бувають такі протилежні своєю структурою? Один шукає для людини, другий проти неї. Один навіть у травах знаходить спільника людству, в народних переказах, у скарбах курганних відкриває силу мудрості, краси, звірця для життя». А другий тим часом із надр сліпої речовини видобуває силу несамовитих енергій, нерідко спрямованих.